András, megint van ebben egy ilyen percegés. Az az egó nyak nyomat részből jön. Lehúztam. Itt van nekünk arról egy ilyen, amit nem szeret. Az eszköz. Az kívül a fejlődni. Nem. Nem. De nem olyan súlyos. Csak így egy ilyen. Begújtatom. Tökéletes. Induljunk a múltból. Casper Nem tudom, hanyadika van. Talán tizen... nem. Talán nyolcadika van. Talán nyolcadika van, mert huszonkettedike az hétfő. Valamiért ezt tudnom kell. Nincs még 7 óra, de elmúlt már hat. Ez a Kéffely Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott akármilyen. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis 061-700-1242. 8 környékén, 8 óra környékén felhívom Gyabronka József színművészt, holnap ugyanebben az időben Nádasdi Ádámot. Ezen kívül más programot nem tervezek. Volt egy-két ember, akit a hétvégén elég ilyen el nem ítélhető módon megkerestem sms -sel. De miután a Filip botját sem mozgatták, én arra gondoltam, hogy még egy sms nem küldök nekik, ha nem, hát nem. Seek Tövennységet álmodtam, és én nem tudom, hogy van-e faj, vagy nincs. De. kapcsolatban beszélgethetünk önök velem, én önökkel. Nekem így a fejemben így, így, még így, még így, még így járnak a gondolatok. 17.112.42. 8 fok körül van a hőmérséklet, és időnként esik valami. <Szor> válaszolni, azt előre töltel a semmit. Nem tudok mit mondani. Tegnap például fogtam magam, és látja, ezt nem tudtam eldönteni, hogy ez fontoskodás vagy sem. Kicsit az. Olvastam, hogy a párt elnöke a hétvégén autóbalesetet szenvedett, és küldtem neki egy sms hogy gyógyulást. Nekem erről ez jut az eszembe egyébként, hogy előre, jutottak, vagy hátra bentek, én erről semmit nem tudok, olvasok ezt, azt, de a kutyapártól ez jutott az eszembe. Látja, bármit mondanak, valami eszembe jut róla. Azon gondolkodtam, hogy erre kell -e reagálni, de végül is nem az a fontos, hogy ő reagál, nem, hanem az, hogy én küldtem egy ilyet, független attól, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással, ugye ő az, aki nem nagyon kért elnézést, amiért elfelejtett ide eljönni, én meg azt gondoltam, hogy ha összetörtem magát, akkor gyógyulást, fontosabb, hogy ő gyógyulja, mint a kocsija. Mert ő mit szól hozzá? Tehát önnek ez most valami üzenetértékű, vagy így hétfőreggel ez most valamiért számít? Hát én azt tudom, hogy egy kavarépárt. Én azt tudom mondani, egy kavarépárt, egy egész. Ne, ne, elég valós, Tegy, nem te... Tegye a szívére a kezét, mit tud erről a kutyapártról? Tegnap néztem egy műsorát, a hú, hogy hívták, hogy porcért? nem teszem a neve. Én egy másik politikát nem láttam a önkészen azt találtam, és ott beszélgettek. Értem, azt kérdeztem, mit tud ön a kutyapártról? Hát azt tudom, hogy ilyen bohozkodtak, meg járdásfeskettel, meg ilyenket csináltak. Jövőször két varkúzunk, úgyhogy a Én azt jól veszem hogy ön nincs nagy véleménye róluk. Igen. De mégis mivel magyarázza, hogy nem olyan emberekből van sok, mint ön, illetve olyan emberből is van olyanból, mint ön konkrétan. Egy van, de ezzel együtt, ha a hír igaz, fogalmam nincs, akkor ezek szerint mégiscsak egy jelentős vagy valamelyes szabad szemben látható politikai erővel bírnak. Mit gondol erről, hogy ön, aki kabarénak gondolja ezt a szónak, nem feltétlenül pozitív értelmében, mások fantáziát látnak benne? Ennek mi lehet az oka? Hát én szerintem ők, én nem, ők, ők, ők csak a pénzre utaznak. Nem szimpatikus nekem, ott a veletőségesen. Lehet, hogy én vagyok előítéletes. Az a kérdés, hogy önnek van-e bizonyítéka arra, hogy ők azt a pénzt rossz célra használják? A májtólag azt mondja, jóték, hogy a jótékony célhasználják, és nem is gondolom, csak De maga az a felrépés, meg a, a beszédeik nekem Az ábrándokat akarnak bevezetni. Hány, hány éves maga? Én 57. És mikor kergetett utoljára ábrándokat ilyen lepkehálóval? Húha! Mert ez éve. az. Talán 20 éves koromban. Na. Figyeljen, ők képesek ebben az életkorban is, mint ön, vagy már nem húsz évesen ábrándokat kergetni. Miért akarja őket ez ügyben kritizálni? Miért baj ez? Nem már nekik jól. Miért, hogyha ön most itt ábrándokat kergetne, akkor a felesége kiröhögni? Lehet. De mit számít a felesége, hogyha maga ábrándokat akar kergetni? Én kifejezetten támogatnám. Nem tudom, milyen ábrándokat akarnak kergetni, de azt mondanám, hogy fus. Már random, még egyszer jutni Bázsba. Na látja. Ott nem volt Igen. meg? De voltam egyszer. És tetszett? Nagyon. Mikor volt ez? Ez kb. 25 éve. Elindult gyalog, és oda vetődött, vagy hogy került oda? Nem, egy ismerősöm már mentünk. Hát Áj. Mi 25 éve? Igen. Az nem tegnap volt? Az nem. És mi az, ami Párizsban önt megfogta? Az egész külüléből az egész más világ volt. akkor, nem tudom most milyen emberek vannak arra, azért változott a világon sokat. Hát franciák élnek most is zömében arra, franciák az beszélnek. Azért, igen, igen. igen, csak az emberek azért változtak Magyarországon is, sajnos volt irányban, akkor azért barátságosak volt az emberek. Magát valami bántsa. Budapest is rossz irányba megy, lehet, hogy azért jó, hogy nem megy Párizsba, vagy meg lehetséges, hogy ott is rossz irányba fordultak a dolgok. Budapesten mi változott meg úgy, ami negatív? Hát, névít egy Budapest-re, megyek Budapestre. Hát, úgy nagyon nem tud irány ne mondani már. De mégis azt mondja, hogy rosszabbul néz ki, vagy valami negatív? Párizs. Hát így az a, a városokat, meg a falukat, mert a régen itt is barátságosak az emberek, egy kínőbb éve, az nagyon egymás ellen vannak fordulva. Nem tudom, szerintem a barátságoság nem változott. Sok hülye van. Régen a is a sok a... hülye volt. Mivel foglalkozik? Merre él? Én falu lakok. Az a neve, én... egy falu? Nagyos. Hát most megkérem mondanám, hogy hol van, azt meg nem mondanám, voltam ott, mert azra emlékszem, de hogy hol van, halvány gőzöm nincs. A Soprontól 20 kilométerre 85 és 84-es főonnal külött. És hány alaknak ott? a faluba, hát 800. És maga mivel foglalkozik abból a 800-ból egyedül? Én nevelőszülő vagyok. Az egy szép foglalkozás. Igen. És hogyan lett nevelőszülő? Na, előtte elfogyó gyerekekkel foglalkoztam, mint és jártam akarom az örökkesen a gyerekeket, uh -huh. és ott egy gyerek átmagyaron rámakaszkodott, meg <gül> <gül> és elkezdtem vége nem viszont a tanfolyamot, hogy találba tudjam hozni. Aztán utána Tal a, a, a tanfolyam az tulajdonképpen az ilyen ráadás, mert ahhoz, hogy olyan foglalkozást űzhessen valaki, mint maga, ahol alapvetően szeretnék el az embereket, nem? Igen. Tehát azt már nem lehet tanítani. Az az, az... az... jön. És saját gyerek is van? Nincs sajnos, nincs. És hány nevelt van most éppen? Most jelenleg hat. Van hozzá egy feleség is? Nincs ő belőle. Egy felnőtt korú nő sincsen maga mellett? Nincs. És nem lenne szükségre? Ha van valami, de nem száll a helyzetbe. Őbe találszunk. Orgonasípoknak szokták mondani, ki tudja miért, ki nem állhatom, úgyhogy nem is tudom miért mondtam ezt. Hány, hány évesek a mostani gyerekek? túlig? Tehát mennyi a legfiatalabb és mennyi a legidősebb? A legfiatalabb 9 éves, a legidősebb 21. Mert hogy 21 éves is lehet egy ilyen fészek a tagja? Igen, lehet. Hány éves korig lehet? Papíron 24 éves koráig, mint tanul, úgy hívják, hogy utó Aha. Mit csinált azt megelőzően, hogy ezt kezdte el művelni? Folyatikus gyerekhottomban dolgoztam, de foglalkoztam akkor is. Magának nagy szíve van? Állítólag. Miért hagyta ott a felesége? Emiatt hagyta ott, vagy más miatt? Hát azt nem tudom megmondani. De mindenki tudja, azért valami sejtése van. Hát kilépett, nem akarta ezt csinálni. De magát nem akarta, vagy a gyerekeket? Tényleg semmit se si akarta. <gül> <gül> azóta felakasztotta magát, mert ha semmit sem akarta, akkor felakasztotta magát, vagy... Azért... Hát Ma már innen nem akar semmit. Nem Na, há, Hány kilométerrel lakik magától? 250. Ez elég sok. Határon nem belül, az? vagy kívül? Belül. Gyakorlatilag az egész napja akkor elmegy a gyerekekkel, vagy ezekkel a fiatal felnőttekkel, nem? Tehát olyan nagyon sok szabad ideje nem lehet? Hát nincs nagyon sok szabad időm. Hát kérdek mert tudok olvasni, hál' Isten, azért egy van, hogy olvasni tudjak. Meg megnézni magát, mert szokom nézni mindig. Nagy értmény lehet. Ja, én, én, egy már... ilyen, én egy ilyen 24 plusz vagyok ott, vagy 21 plusz. Azt mondja meg nekem, hogy keretes szerkezetűek legyünk, vagy többé-kevésbé keretes szerkezetűek. Mi kéne ahhoz, hogy eljusson ismét Párizsba? Mi kéne hozzá? Egy kis pénz. Egy kis ugye? egy hét, ugye. Hát ez az, hogyan tud maga egy hetet kiragadni az életéből, úgy, hogy közben a gyerekek meg ott vannak? Na, ez érdekes lenne, igen. De ez lehetséges? De ez a lábrább. De ez fizikailag kivitelezhetetlen? Hát, arra lehetne. Kívánom Önnek, hogy sikerüljön. Köszönöm. Egészséget mindenkinek. Köszönöm szépen, viszont kívánom neki. Át fogom adni. Ugye, hogy nem olyan nagyon nehéz beszélgetni? Talatintal. Szegény taladim taladim taladutat taladim taladim azzal együtt hogy ógyúlást i can see you try so hard, so do I. I can see you try so hard, so do I. If we want it, we can save it. If we try so hard, we'll fly. Taladim, taladim, taladudat. Taladim, taladim, taladidat. Taladim, taladim, taladudat. Taladim, taladudat. Taladim taladim talatut dat, taladim talatim taladidat, taladim talatim tala talatud dat, tala dam dam dade, I can see you try so hard, so do I. I can see you try so hard, so do I. Nullah that jihadas saz. If we 12 na juen 2 we try so hard we'll fly If we want it we can save it If we try so hard we'll fly Taladim <tos> Talatim, <tries> talatim, tala Talatim, talatim, tuta, Talatim, talatim, tala dim, tala to complete. Old men are lying at my feet. I work hard to be so neat, so tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the heart of spines. I am telling my white life to keep her két Két születésnapos szeretnék köszönteni innen a távolba. Fregez Károly a mai napon 75, Igen. Deák, Deák Bíl Gyula a mai napon 73 éves. Isten éltesse őket. Isten éltesse őket. Ismeri őket? Hát személyesen nem, de hát a metróklubba jártam annak idején, úgyhogy kereszt nagyon Hát nagyon szerettem. Hát, ha mi érdekes, terve volt a Johnny Mitchell születésnapja, akartam hozni Johnny Mitchell-le, mert ezt erre elfelejtettem. Hát, majd legközelebb. Ány egy... éve volt annak, hogy ön már járt a Matroklubba? 1965-től, 64-65-től ameddig létezett. Én nemrég voltam a Cukorutcában, a volt iskolám mellett, és azon gondolkodtam, hogy ott kijönnék, semmi, nem találkozás egy 18 éves fiatalemberrel, semmi karinti, csak úgy egyáltalán. Ha szembe találkozna ott a metroklubbeli önmagával, akkor... Úgy jó lenne. Igen? <gül> Olyan fiatalnak lenni. <gül> Nagyon jó lenne. Most valójában a halálról beszélgetünk, vagy arról? Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem nosztalgia. De, de most nem jó? De ez, tulajdonképpen jó, hát végül is... De akkor sem. miért volt jobb? Hát mert gondolom, ön is, amikor fiatal volt, jobban érezte magát. Én nem jól, állítanám. Nem? Nem állítanám. Én, én, én jobban. Jobban. Nem állítanám. Hát az a legszebb időszak az embernek, itt, tudom én, tizen... 17 éves korától, itt 25-ig eh, most csak mondtam egy ilyen... Nem, de most megvan, e a, a, tegnap sétáltam a Filipovval, és beszélgettünk az életről, elég jelentős kor különbség van közöttünk, majdnem mm. egy ilyen metróklubnyi, hát annyi nem, de sok. Nekem hasonló körű barát, vagy kor, körű, korú, egyetek baráti köröm sincsen, de barát, ilyen, ilyen barátkozásaim vannak, de hasonló korú, akkor egyáltalán nem hoz össze a sors. Ezzel együtt nagyon jól megértjük egymást. Nem, nem, értem azt, amit mond, csak próbálok rájönni az okára. Szóval. Nincs metró például. Tehát, hogy nincs, ezt mondaná, nincs, akkor igen. Nincs, nincs Metro de a Metro Klubban volt a Deacle Bill, ott nem volt az FC. De Deacle Bill két nem Hát Ez nem, nem. egymástól két független. Ha hát látja a Freerest a tévében, akkor mi jut az eszébe? Hát a Metro, a Metro klub. De az, azok, jut... a számok, azok a számok, amiket játszottak. De ezzel a mostani Freereste például a barátságban van? Tulajdonképpen igen. igen. És a Deacle bill <gül> nagyon jó zenét játszik a Deerbill, hát... El is jár? Mert a hitvérén láttam, nem. hogy nagyon sokan voltak, volt, ez, nem, a, volt ez a Charlie és talán a Tátrai... Azt hát láttam én is, hogy van... Hát igen, hát én vidéken lakom most már, hát annak idején Pesten laktam, ugye, 30 évig. De van vonat, meg van gyalog, meg van minden, van, van persze, a... persze, persze, a... persze de, de nem, nem nem. nem. De hát megnézem, ahol, amikor tehetem Youtube-on, stb. Meg... De úgy meg tévébe, adják a koncertet, de úgy egyébként személyesen már nem. Boldog hát születésnapot napot Köszönöm nekik. szépen, én is viszont kívánom viszont nekik, főleg nekik így, is. Így, ha... így, így, így, nekik, hát azt nem mondta, hogy önnek is van ez a mostari Freireis. A Debbie lesz kevésbé vicces. Ott inkább érzem a folytonosságot. debbie semmilyen kapcsolatom nem volt, a Freireisel volt. Sokat köszönhetek annak, amit csinálok. ismertem a lányomban, mert a lányom a Düne című filmet látta, ez nem volt sok kedve, de most attól függetlenül nem volt hozzá sok kedve, pisilnie kellett, ebben is hasonlítok egymásra, gyakran tudunk pisilni, és olyan helyen hagyta el a mozit, miután össze-vissza botladozott a filmvászon előtt, ahol nemhogy WC nem talált, de visszamenni se tudott, és felhívott engem telefonon, hogy addig, amíg valami biztonságos helyre nem megy, addig mísérjem el, mint az Ariadné fonala. Egyrészt kicsit meghatódtam, hogy pont engem választott ilyen lelkitársnak ebben a bolyongásban. Megint hullámzik, András. Most is hullámzik. Most is hullámzik. kicsit olyan, a tengerpart lenne, ilyen csak nem minden hetedik hullám erősebb. Most is. A dinamikája permanensen változik. Hm? Eddig nem. Ha csak a petteni el nem a nem. 061-712-42, bármilyen témában. Nők nem telefonáltak még. Nem telefonált ötven alatti. budapesti és külföldi. Aztán valahogy visszatalált amit mostanában láttam a Fuss transzi fus című darabot ez egy osztravai színház és egy sort nem olvastam azt követően, hogy elhagytam komáromot ez borzasztó 312-42, az előbb a szem más számot mondtam. Aki beoltott, az már Horvátországban van, remélem, hogy jó idejük van. Ezt az ismerettséget is a munkám hozta. Bár van szó. A Filippo Vazona környéken lakik, ahol én régen laktam, 13. elület, ő maga az 5. elületben lakik, de van az 13-kal, is, ott baktattunk fel alá. Sokat koptattam valamikor arra felé a flasztert. diving under the ocean of memories. I'm cooling my body and the fresh snow breeze of my newborn love. I saw a movie on the TV show of the Lévai Balázs, Fabiá Juli, júli féle számok ennek okán szólnak. Itt maga a film nem volt túlságosan nagy hatással rám, ennél jobbat szokott összehozni a lévai. Láttam nagyon szimpatikus zenészöket, magának a műsornak íve nem volt, tartalmasan nagyon, de megjelenítette ezt az egészen fantasztikus énekesnőt, aki az igazság, az élet igazságtalansága, hogy ilyen fiatalon halt meg. Bennem leginkább az anyja maradt meg, akit valahonnan ismerek, de meg nem mondom honnan. És az egyik testvére maradt meg, meg egy dobos fiú. Valamit tehát tudott a film. El kellett volna dönteni, hogy miről szól, de ha másért nem, hát azért, hogy itt a Fábia Juli szóljon. Johnny Mitchell-nek boldog születés a 78 éves, de 73, nem végszemre a megnézem. Fél nyolc a pillangó Hitler, Mark Egan I make my bed, játszik bőgőn, no, és basszusgitározik. Graham Hadszor, Tobol, no, és Hateri no, Brian Eno, és Angelo Badalamenti. Sound, oh no, sound, oh no, Angelo Badalamenti volt a Twin Peaks-nek a zeneszerzője. 4 perckor, fél óra múlva felhívom Gyabronka Józsefet. Holnap 7 óra után 64 perccel felhívom Nádasdi Ádámot. Egyébként Önökkel beszélgetek, magamat hallgatom, vagy zenét hallgatok. Esetleg csönd van. 061-712-42. Figyelek, ha van mire. Ez a pillanatú álma. Butterfly's Dream. Like a Child, ez will <laughs> nagyon fura, mert szerintem az lesz a következő, Fábián Júri ez a Like a Child. Milyen koincidenciákat teremt az Isten, akarva akaratlan. Igen, Like a Child. Bár van, aki szerint az én életemben ezek nem véletlenek. Jön Fábiá Juri és a Like a Child. 06171242 play and hide and seek within. She used to dream of a garage band. So sure, she'll live an easy living. Once again, a random trip to the festival, and I didn't know where to go, and I couldn't stop the family keverettünk oda I am thrown the crown up mondatokat hogy a zene szabadít? To like a child. Itt egy 712.42. Ez túl borongós ezt lecserében. Őszám is feldolgozás lesz. Akkor türelem. Jó reggelt. Azt mondtam, kis türelem. Csak azt mondtam, kis türelem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hát csak azért telefonák most olvastam, hogy a német oszkár meghalt. Igen. Hát igen, sajnos. Hát figyeljen, bassza meg, én kerestem, kerestem a német oszkárt durván Na. egy éve. Egy Aha. fél éve. Biztonsági őrként dolgozott. Nem mondja. De biztonsági őrként dolgozott, és bármennyire hihetetlen, ugye az én foglalkozásomnak vannak szépségei és borzalmai, de a borzalmai is a szépségei, tehát hogy én tulajdonképpen azt akartam, és tulajdonképpen törölvem ezt <gül> azt akartam kérdezni, hogy, hogy ez mégis hogy van? Tehát, uh, ja. Én nem gondolom egyébként, hogy a szörényéknek vagy a tolcsvaéknak kötelességük lenne gondoskodni, igen, én, és igen, nem sajnos. is tudtam, és a körülményekkel se voltam tisztában. Csak ha. azt akartam megkérdezni tőle, én valamikor voltam vele Nexusban, volt egy egészen Aha. borzalmas, ilyen farkas üzéje, Tudja, amire ilyen mókus falokra a kulcsokat? Tudom, az, igen, az volt a sapkáján. Az, a sapka egyáltalán egy hordtam olyat húsz évesen, igen. igen. hol olvasta? Hol van Facebookon? Facebookon. És én, én kétszer láttam az utóbbi időben, olyan két éve voltunk uh, uh, Szentendrén egy uh, FG4 tribült zenekaron, hmm. és azon fölépett a, a Tolcsva is, ugye hát ez óriási volt, és ott ült és tapsolt, és meghalt. hát ez norm. Meghalt, és hát ott volt az egyik, a másik, meg valahol az utcán sétáltam, és ott ment a hülyek alapjába, nem ebben, hanem volt egy ilyen bohóc, hóbolyka alapszerűje, abban láttam, de hát most reggel, most már másodszor, tehát először az ember azt mondja, hogy lehet, hogy nem igaz a hír, de hát már másodszor láttam, tehát, és ez a fg tribüt tette ki, hogy szegény hosszí meghalt. Hát, szelávi mondja, mivel kínai. <kül> Nem válaszolt, tehát kerestem, nem tudom, nem találtam meg. Nem, nem értem, nem értem. Pedig nagyon szerettem a dobját, istenem, olyan jó hangzása volt, imádtam a fonográfban. Állandóan röhögött, mindig mosolygott, egy nagyon vidám pacák volt. Aztán később nem tudom, hogy ilyen vidám maradt, lehet, hogy nem akart volna erről beszélni, nem tudom, nem találtam meg. Sajnos, hát azt nem tudom, hogy mibe behalt meg, meg hogy milyen körülmény, azt se tudom, mennyi idős voltál -e tulajdonképpen. Na hát ilyen az élet, szóval húzzunk, hullunk, mint a szérgesen, sajnos. Hát, figyelj, hát ez, ez az, az, volt, az élet igen? velejárója. Német hát ez oszt... pontosan. Jó, csak úgy rá, rá. Itt, csodálkozik itt. Megmondom magának, 2021. Na? február 15-én írtam neki. Aha, aha, azt aha, azt, azt aha. írtam neki, olvastam róla, ha volna kedved aha. hosszabban beszélgetni, kérem, add meg a telefonszámodat, köszönöm, aha. Fiala János. Yeah. És aztán írtam <hül> hogy sajnálom, mintán nem került elő. Igen, igen, érdekes, érdekes. Hát nem értem, miért nem válaszol. Tehát lehet, hogy már akkor is olyan rossz állapotban volt, hogy egyáltalán nem volt hajlandó. Nem már tudom, ezzel nem tudok rá Hát még priváton lehet egyet írni, hogy ne arra gúzel, nem írtam. jó. Vagy. Pri priváton Én tudom, írtam. azért mondom, hogy ő meg válaszolhatott volna egy ilyet, hogy <coughs> ez van. <coughs> Pitrejt is felköszöntettem, ő se válaszolt. Ez a Tina Turner feldolgozás. Én a számot ki számot kinen állhattam régen. Egy 712-42, röviden felé van ugye Józsefet. Szorral, Péter, Szeretném van megkérdezni, hogy, nyabrunk, hogy Józsefet, hogy miért nem lehet többször adni ezt a Dante Pokojó eladását, amit most volt két eladásban, és képződött, hogy legközelebb december 17-én lesz egy eladásban, legalábbis úgy láttam, kerestem én is, arra minden elfogyott, és közben a súfni-ban decemberben összesen hat eladás van, Az, hogy nem fér bele, vagy neki nincs ideje, vagy nem tudom, mi lehet ennek azok. Sőt, novemberben is még öt eladásról összesen a súfniba ban Köszönöm szépen. szépen. szépen. szépen. Ezt a CD-t valamiért nem szereti. Lehet, hogy DVD Fordítva raktam be. Ő még ma nem énekelt itt. 712 42 ma tomba de po ben epet felre E volwa se mo ma ma tomba ne E ne E lo pangi son manda E mola minto ne baba danti ma E vudi bion lu pangi biso mata ma Három perc van, arra, hogy beszélgessünk, egy telefon még belefér, az kicsit túlhúzódhat a három percen, aztán utána a telefoninterjú, aztán pedig ismét az önök rendelkezésére állok a hátlebb időben. Volt 10 órakor egy programunk, úgyhogy az 11re került, úgyhogy akár maradhatók 9.21-ig, aztán elmegyek még értekezni is. A játán lesz. Nu egyket Nem ma Don tonuya Aducu yesinga na mu dimunte Lenge na benditwa nyo ibarana Yetse na somebody pamise Tina la Ti bonebemo maso mano la mamo la mamo Kambiesimo sese omotombo Na sengitona mu yedvai ama Somebody find se vezőjük a hangposta a Egyébként eddig nem egyébként jól. Hát, Péter, lehet, hogy nem fogom megkérdezni. Közöljük a hangposta szolgáltatásban. Pedig küldtem -e sm vagy ne küldtem volna. Tegnap 18.14-kor írtam, és 18.16-kor válaszolt. Köszönöm, várom gyabrunkon. Na még egyszer küldök ide sem is. Köszönjük a hangkost a szolgáltatás. Ilyenkor mindig elszomorodom. Az itt az eszem hogy valami nagy bajnak kell történnie, mert egyébként az emberi erő, hogy feledkezhet meg? Nem nagyon készítek olyan beszélgetéseket, egyáltalán nem készítek beszélgetéseket. Nincsenek olyan beszélgetéseim, amelyek musz feladatok lennének. Én mindegyikre várom, vágyom, és mindegyiket várom. Beleítve amikor azt mondom, hogy 061 712 az ugye a meglepetés kategóriája. Ki lesz az, aki felveszi a telefont és valamiről beszélgetni akar. az egy nagyon izgalmas műfaj, akkor is, hogyha ritkán. Ha ritkán. Ha valaki elalszik, az végül is egy pimftolog, nem? Tehát nekem mégis van benne valami... Én szörnyen élem azt meg, amikor valamiről megfelelkezem a munkám kapcsán, A munkámon kívül is szörnyen érzem magam, de a munkámon belőlelteletesen, ami egyébként nem munka. Amikor nem válaszolt a Vitrai, vagy amikor találkoztam a hétvégén a Hannal is olyan volt a találkozás, amilyen mindig arra gondolok, hogy mi mindent épített és mi mindent rombolt az én munkám. De ez itt a gyabronkával nem áll, mert nekünk nincs olyan nexusunk, ami alapján bármiféle szándékosságot a távoltartás esetén fel ez nem Tudják, az a baj, hogyha az ember ilyen, ilyenkor ébred, akkor két lehetőség van. Vagy nagyon jó beszélgetést csinál, az ember vagy nagyon rosszat, mert amikor az ember így kapkodva visszaívi a másikat, igen... Múltkor ott a Szilágyi Erzsébet Fasvarnál láttam egy embert futni a villamos után, hogy elérje. Egészen költői volt a kép, mert fújt a szél, és olyan volt, mintha az eső esne, de nem az eső esett, hanem falebelek estek. Tehát olyan volt, mint egy filmforgatás. Én mégis abban reménykedtem, hogy senki nem üti el a parit, és arra gondoltam, hogy vajon egy villamos tud-e annyira fontos lenni, hogy az ember kockáztassa a testi épségét, de hányan kockáztattuk már a testi amikor átfutottunk egy villamos után, busz után, vagy csak a pirosban, vagy olyan helyen, ahol nem volt zebra. Hát most hirtelen sok minden az eszembe jutott. Péter, ez van, nem tudok mit tenni. Szomorú vagyok. Mennyire? Nagyon. Úgyhogy, ha nem telefonálnak, akkor csönd lesz. Csöndtel fogok gyászolni. 061-712-42. Még egy dolgot mesélek el önöknek, hogy... Én amilyen határozott vagyok, ugyanolyan másodpercek alatt tudok elbizonytalanodni. Tehát amikor az ember annak idei montást készített, és egy mikrofon volt a kezében, és különböző kérdéseket tett fel az úgynevezett emberének és az nem válaszolt, akkor az ember teljesen el tudott bizonytalanodni a foglalkozását illetően, mert egyébként azért, mert van egy mikrofonnál azért, miért kéne azt feltételeznie, hogy vadidegenek fognak válaszolni hülyébnél okosabb kérdéseire. És itt is, hogy én valakit fölívok, mert láttam a színházban, csak azért, mert ez a foglalkozásom. A gázórát sem akarom leolvasni olyan embereknél, akikre már akarok ismerkedni, és nem találok jobb indokot, mint sem, hogy azt mondjam, hogy gázóra leolvasó vagyok, értem, sose csináltam. Hát ezt akartam még elmesélni önöknek, ha érdemes volt, érdemes, ha nem, hát nem. 8 óra 11 van, november 8-a hétfő. A telefonom 83%-os készültséget mutat, ami az akkumulátó illeti. Önök tehetnek valamit annak érdekében, hogy itt ne konyúljon le a műsor grafikonja 061 712 42. reggelt. Zsigar Zsa, jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, hogy a hashtag bocskor adását nem látta véletlenül. Nem. No. Ugyanis én szoktam a vasárnap reggeli kis, kis ébdezés közben megnézni a tegnapi adás, azt hiszem, ami előző heti ismétlés volt. A vendégek a a volt, a... Annyit láttam, a gangsta volt. A gangsta, a, igen, a, és Az a srác, akivel csinálja a reggelire. Hallomáslásról, igen. De... Na, és a 37-ben volt a negyedik. Igen, en, az... ennyit láttam belőle. Na, de volt egy olyan etapja a műsornak körülbelül a közepén, amikor erről bizonyos PC-világról volt szó. És valami egész elképesztően jó beszélgetés volt, és akkor ezzel megy maga, hogy maga látja-e? Mert hogy, hogy én ugye hogy mondtam azt a bizonyos betegvilágot, amiért Nem kikaptam. Nem az én a Bocskor féle műsor. Szoktak jó beszélgetések lenni Már A vendégeztől függ nyilvánvalóan, de ez most nagyon-nagyon jól volt, tényleg. Én azt gondolom, hogy azért tetszett önnek, mert az önnel azonos vélemény hangzott Hát nyilván ezért is, de, de mindenki a maga módján meg, meg is tudta indokolni. A gangszal is a maga módján, a hajgitai is a maga módján, a lovász is a maga módján, szóval mondjuk, mondjuk egészen meglepő volt, hogy egyhangú véleményel voltak erről. Hát sajnos erről nem fogunk tudni beszélgetni, mert nem láttam. Hát illetőleg Másfél percet láttam. Azt látom, hogy a vahon végig rócsózza a médiát most. Sokszor vagyok egyébként így az életben. Tehát valami kiesik, valami más nem kerül a helyre. Mert ugye most nekem zenét kéne adnom, vagy beszélnem kéne. És az ember egyszerűen csak kiesik a menetből. Ez a ami csinál az egy tenyér a csattan. Segíthetnek a feloldásában, ha egyáltalán fel kell oldani, ha nem, akkor most egy ideig csönd lesz, aztán valami lesz. Úgy még sose volt, hogy ne lett volna valahogy. Ha az kérdezik, hogy a csend, az itt valami tiltakozás, nem, az itt a megakadás jel. Máskor is van ilyen, csak akkor nem vő Így például sose szoktam tenni egyébként, hogy így csinálok a szememmel. Így például nem szoktam csinálni, így az Onta József csinált. 75 éves volt a Németh Most elbizonyítanottam, hogy nem a múric Mihálynak volt -e a nyúl farka. Vagy Mókus farka. Ezt most nem tudom, kell nekem ennyit beszélnem. Hát így jártál Péter a kérdéseddel, én meg a sajátjaimmal. 06171242 az intermezzo után, ha ez egyáltalán intermezzo volt. Your power away why be a song when you can be a symphony don't give your power away in the car, make it to the farm. We'll meet up with the guys, make plug Barbara rise, and we'll all split the scene, make it like a dream. We're side bright, and we're just riding. Turn on all the chicks, and then we'll blow our kicks, and we'll fly. Bobbin and a shoving, I'm making it in West One. See you later, alligator, throw away your zip. con dance instead of walking. Feel like I'm the best one. Smoking, charge, right ride about just cutting out high strong. Sleeping on the beaches and make like a teacher. Turn down there, cause says he's a rockin' preacher. Stealing all the feeling a make like a rocker, then you fly. Mandarin, a king, a king, a king, a the a a a a a She's a 0 a cat with one leg aboard a jeep and cheap out right now Made it to see just a cheap cat me laughing, cause the jeep's got money Nice and easy, baby, sit the to them me and we'll fly That's so. yeah. Egy ilyen csendes, reggel lett a mai. Ugye holnapi milyen lesz, arról fogalmam nincs, hiszen a mai-nak még nincs is vége. 061 712 hogy gyabronka József azóta se került elő, mint hogy azok, akiknek küldtem a hétvégén SMS-nők se gondoltak reagálni. Úgy látszik, ez egy ilyen periódusa az életemnek. Vagy nem. Végül, hogy az ember milyen jelekből, vagy jegyekből alakít ki képet, az bizonyos szempontból róla is szól. Nem hiszem, hogy olyan benyomást keltettem volna, ne, hogy ne lettem volna kíváncsi önökre. Ezzel együtt önök ma hallgattak, illetőleg hát az első fél óra az gazdag volt, aztán zenében maradt a gazdagság. Richard Bonát hallják, ez egy József Szabinó feldolgozás. Amíg látnak engem, addig hívhatnak is, utána pedig döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. Holnap Nádás D. próbálkozom, de a holnap is szintén egy csendes, ülős, mármint ami a kereteket illeti. Ma 2000, meg kell néznem, nem tudom. 8 -a van, november 8-a, pontos idő 7 szóra, ez 9 óra, 0617 712 42 Hold the, hand. Yeah, the baby everything you need If you can find it in me and don't stop loving me. Keka songo blue No yike capo beg when you not it in over Walking among samba Mbati simena you No yike capo beg when you not it in over Mge yanye mabati Some man on the body be some in my bowenge Be yolo Keka No you get up over in the city now Walking on the sombo Come you No Lo get up the Lo bin that be son the legend of mababo Lobia son na lo saki lo wang li konta lo elen bena lo sa ki bo e pa wego viño lo ikeka lo we ni lo ti ti no Lo ike kabobe the C B T Gondoltam, hogy bevárom a koronavírus híreket, és meg is érkeztek, úgyhogy azt még elárul önöknek, aztán, ha gondolják, akkor megtalálnak, ha nem, akkor pedig elköszönök. 8 óra 59 perckor, tehát 7-es percet tették közé, a hétvégi összesített adatokat közülük a beoltottak száma 5.974.514 fő, közülük 5.754.475 fő már a második oltását is megkapta, 1.369.000-en pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban 17.834 új fertőzöttet igazoltak. Három nap, 18.000 durván, az 6.000 naponta. De egyáltalán nem biztos, hogy így alakult. Tehát az elmúlt három napban 17.834 új fertőzöttet igazoltak és ezzel dörröm, dörödöm. Elhúnyt 214 többségében idős beteg, ezt most nem fogom elosztani hárommal, négyjel se, és kommentálni se fogom, és az elhunytak számát sem említeném, tehát 214-en haltak meg, 3980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és közülük 434-en vannak lélegeztetőgépen. November 22 és 28 a között lesz majd az oltási hét, amelyre a magam módján a Kejfej is kénytelen lesz készülni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Hát erre most már nincs kifejezés, mert a, a rusvaitól kezdve a Duda hetek óta mondják a dolgokat, szóval egyszerűen ez, ez már egy gyalázat, ami folyik itt a korlátozások. Jó, csak az a, a helyzet az, Nem, hogy ezzel ezt, ezzel ezzel ezt a beszélgetést ezt lefolytatjuk napokkal, tehát 48 óránként. Igen, és... Igen, Jó, hát én a hétvégén egy pár szakemberrel beszélgettem, akik ebben a mechanizmusban vannak. Amit hallottam, az... Miután a forrásaimat nem adhatom ki, és nem hiszem, hogy egyébként nekem ezeket a dolgokat itt el kéne mondanom, az tovább cifrázza ezt az egészet. Ahhoz, hogy ezt én közre tudjam adni, ahhoz a riportalany is kell, de riportalanyt meg úgy akar szerezni az ember, hogy az illető állásában is tudjon maradni. Sajnos nincsenek abban a körben benne, ami érdekli az vez vagy vezérét, mert... De önnekben mert... tökéletesen téved. Tűnik hát, ön azt gondolja, hogy ez így van, ő pedig azt gondolja, hogy ezt így kell kezelni hát nem szakember, tehát abszolút nem érdekel. De a, az szakemberek pedig, a, a szakemberek pedig nem lázadnak föl ez ellen. Nem. Főleg az országos tisztifőorvos, aki... Nem hiszem, hogy az országos főorvost kéne külön kiemelni. Én azt gondolom, hogy aki az egészségügyben dolgozik, az mind közelebbről látja mind. ezt az egészet, és nem... És minden is mondja nyíltan Hát, én hogy minden úgy. is mondja, ezt nem tudom, hogy hol tapasztalja. Hát, akik kell, az hát a, a, a Duda-professzor? Én például az Ahert kerestem a hétvégén, megadtam különböző időpontokat. Az egy fontos dolog, hogy az Aher miközben egyébként egy, egy beszélő fej, hogy mindaz, amit tett. Én, én... alapvetően olyan emberekkel beszélgetnék, akiknek nagy áttekintésük van. Zahelyr ebből a szempontból egy fontos gyártás Jó, de ez már gyalázat szóval, erre nincs kifejezés. Oké, okay, rendben van, ezzel nem jutottunk előbről. Hátrépp se. A Zahair is keresve volt, ő sem válaszolt, de ebben meg az volt benne, hogy annyi dolgozik, ha nem akar, nem ér rá, tudomásul veszem. Ugye a Magyar Orvosi Kamarával önök is tudják, hogy nem... De most nem arról fog beszámolni, mi az, ami nem megy, arról fog beszámolni, hogy mi az, ami megy. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, csak az egész fotásra annyit szeretnek, hogy egy közelé hozzárt tartozom, bekerült egy vidéki kórházba, és, az, és azt mondja, hogy a bent lévő 8-10 emberből 6-7 az harmadik oltás után került be. Nem tudok ezekkel az információkkal mit kezdeni. Egyrésztről a statisztika készítéséről a hétvégén hallottam borzalmakat, másrésztről a találkoztam boldog cigányokkal is, ez egy filmcíme. Ez, nem, tehát ez, ez ami itt most zajlik, ez nem a Kejfejancsi műfaja. A telefonálnak, mi maradok 21-ig, mert az értekezlet miatt. Ha csak föl nem lázadnak a kollégáim, ha föl lázadnak, akkor elmegyek. No longer blue, no you when you lost it in November. Our you. No you when you lost it in November. My son, my my body is on my My son, Lo y llega you Lo lo Lo wenge Kick us lo Oh, the reño lo till i'm more living there holnapi műsort, úgyhogy holnap lesz már még egy vendég. 8 óráig teljesen szabadok vagyunk, és 8 óra után pedig már nem. Um, két beszélgetést tervezek, egy sport etikait és egy, egy beszélgetést Nádasdi Ádámmal, Gyavronka József azóta se került elő, és az összes többi ember, akiknek én a hétvégén küldtem, SMS nem kerültek elő. Ez egy ilyen nap. Nem vannak le belőle messze menő következtetéseket, ahogy az önök aktivitását se gondolom minősíteni. Különös tekintet arra, hogy ez műsor volt. Zene szólt, hangulata volt, megiszem a rendelkezésre, mert álló vizet, és 9 óra 21 perckor elköszönök önöktől. Most 9 óra 17 perc van. 061 várnám most telefonon vagy e-mailen, akiknek egy gyerekük sportszerűen edz. Nem feltétlen sportoló, de rendszeresen sportol. És életkora 8 és 18 év között van, tehát 18 év fölöttiek nem érdekelnek. Kiskorúak legyenek. dörö.fi alajanos kukat, gmail.com és 061 712 42, amennyiben telefonálnak, úgy természetesen nem kell az adásban elmondani a nevüket, telefonszámukat, elég, hogyha azon kívül elmondják. Tehát olyan emberek jelentkezését várom, beleértve egyébként magát az ifjúságot, tehát hogy az ifjúság jelentkezik, azt is megköszönöm. 8 és 18 év között olyanok, akik versenyszerűen sportolnak. 061 712 42, lehet, Janos alajanaskukac.com gmail.com 9 óra 19 percen. Mr. Simpson and John Caban. thanks for coming. You guys are fantastic. egyben